Трансформиране на енергиите та лекция от томчето Разумният живот Година трета на младежки околотен клас Държана от учителя на 27 януари 1924 година Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Тайна молитва. В природата съществува един метод за превръщане на енергиите. Представете си една права линия а Б, която да изразява състоянието на покой в съзнанието. При това състояние нещата са строго определени. Няма никакво безпокойство в тях. Обаче има ред външни причини, които могат да се явят тъй, както може да се яви една комета в пространството и да наруши спокойствието в съзнанието. Да кажем, че една такава причина е ЦЕ. Тя може така да разтърси съзнанието, че да го доведе до състояние на падение. При това падане обаче, съзнанието все ще опре до някоя плоскост. Например, плоскостта МН. Разбира се, когато се чертаят тия линии геометрията, те не произвеждат никакво болезнено състояние. Но когато човек пада, то е друг въпрос. Тъй, че когато само се чертае едно падане, нищо не се произвежда в съзнанието на човек но когато той фактически пада, ще усети едно психическо, вътрешно страдание, едно голямо безпокойствие. Някой път ефектът, страхът, живян при това падане, при това сътресение, може да бъде толкова силен, че да изгубите съзнанието си. Допуснете, че мястото, на което се намирате, Една скала, и вие се подхлъзвате и падате. И сега, ако теренът, на който падате, е мека пръст, вие ще се избавите само с едно слабо контузване. Но ако то е скалисто място, вие ще платите с вашия живот. Представете си, че тук не се касае за някакво физическо падане но за някакво морално или умствено падане. Как ще отклоните това падане? Веднага в ума си трябва да създадете една огъната линия МН обратна на посоката на падането. Това е един начин за поляризиране на вашия ум. За пример, направете следният опит. Представете си, че вие седите на една скала и искате да се хвърлите от нея на дълбочина 500 метра надолу. Вие сте увиснали вече във въздуха, готови да паднете, но сега по ваша воля постепенно слизайте надолу. Представете си мислено, че не падате надолу, а тъй съзнателно, по ваша воля, Слизате бавно сантиметър след сантиметър. За онзи, който има граматна воля или който разбира законите на природата, тия сили действат в съгласие с него. Такъв човек може да поляризира тия сили, т.е. да владее всяка своя клетка и по такъв начин ще може да спре дето иска. Постъпвате ли по този начин, вие ще можете да слезете както искате, но вашето съзнание трябва да бъде толкова интензивно, че нито за момент да не загубите връзка с живата природа и да помислите, че законите на природата могат да действат и другояче. се държите за законите на природата, то е както когато се държите за едно въже. Ще се спуснете полека по това въже и тъй ще слизате. По същия начин може да се качвате и нагоре по въжето. Ако това нещо можете да направите по едно въже, не можете ли да го направите по законите на живата природа? Можете. Само, че в нея това въже е невидимо. Ако въжето е слабо, то ще се скъса и вие ще паднете. Ето защо вие трябва да извършите тази манипулация много спокойно и внимателно. Същия закон се отнася и до вашето вътрешно естество. Докато вашата вяра е здрава и докато вашите ръце, волята ви са силни, вие ще можете безопасно да слизате и да си качвате по това въже. Но ако вярата и волята ви не са силни. Вие ще паднете. Всички хора, които падат, те са духовно пияни. Нищо повече. Когато човек изгуби своето съзнание, той е в положение на духовно пиянство. И знаете ли, кога хората падат? Духовният свят има особени питиета, които, като се пият, предизвикват психическо опияняване. Хората започват да си въобразяват, като турците, един рай на щастие и блаженство, което не заслужават, обаче. А какво нещо е незаслуженото? Всяко нещо, за което не си готов, е незаслужено за тебе. Ще ви дам един пример, за да поясня мисълта си. Ако някоя майка даде на своето новородено дете твърда храна, то непременно ще умре. Това дете се нуждае само от рядка храна. Следователно, щастието и блаженството, които вие търсите, още не са заради вас. Затова най-подходящата храна за съвременния свят това са скърбите и страданията. От скръп и страдание никой не се е развалил досега. Но от щастие и блаженство половината от хората в света са се повредили. Това, че се раждат такива противоположности в света, е все от тия блага, за които хората при сегашното си съзнание не са готови. За пример, някои от учениците казват Аз имам известни мъчнотии, но не мога да издържа на тях. Защо няма да издържите? Кои са причините на това? Това показва, че вие губите вяра в себе си. Значи, вие губите вяра във вашите ръце, във вашето въже. Щом изгубите вяра във вашето въже, щом изгубите вяра във вашите ръце, непременно падането ще дойде. При сегашните условия на живота ви, успехът зависи от силата на вашето въже и вашите ръце. Сега какво трябва да направите, за да може една мъчнотия или една тежест да седи на повърхността на някоя течност? Да кажем, имате един килограм желязо с малък обем и го хвърлите в морето. Какво ще стане с него? Ще се намери на дъното на морето. Какво трябва да направите с това желязо, за да го заставите, според законите на физиката, да седи на повърхността на водата? Обемът или плоскостта му да се увеличи? Ако направите плоскостта на това парче желязо голяма, около 2-3 метра ще потъне ли? Няма да потъне. Защо? Защото измества по-голямо количество вода. И с толкова потегло става по-леко. В този случай и съпротивлението на водата е по-голямо, отколкото и е тежестта на желязото. Следователно, същия закон ще приложите и при мъчнотиите. Когато имате една мъчнотия, малка по обем, но сбита по материя, вие психически ще разширите обема й, за да олекне и да не потъва във вашето съзнание, дето би причинила болезни несъстояния. Да кажем, че имате една малка мъчнотия, боливи пръст и не можете да търпите. За да се излекувате или по-право за да можете да търпите, Представете си, че някой ви е забил един голям гвозди в ръката. Тази по-голяма болка сега ще измести по-малката. Ако можете да произведете умствено това забиване на гвозди в ръката си, съзнанието ви ще стане трансформиране на болката. Значи, за да издържите малките мъчноти в живота си, ще си представите, че има по-големи от тях. Представете си сега друг случай в живота. Някой от вас, учениците, върви по улицата с няколкоци на свои приятели, изважда кисията си, иска да купи нещо, но няма нито пет пари в нея. Краката му започват да треперят от срам, от честолюбие и си казва, как ще се издам сега пред приятелите си, че нямам нито пет пари? Защо ми е този живот? Черзай се, но мълчи. Никому нищо не казва. Представете се сега друга перспектива. Този ученик се намира в един далечен град. Пак без пари, джоба си, но няма нито един познат, нито един приятел. В кой от двата случая задачата е по мачна При втория случай, разбира се. Често съвременните хора се заражда едно тягостно състояние. Едно неразположение на духа. За пример, ставате сутрин, но сте неразположени, гневни. Пуснали сте пояса си и казвате, днес съм неразположен, не ме бутайте. Вие не се спирате да разберете, защо сте неразположени. Причината на това неразположение може да е вътрешна. Може да се крие нейде в подсъзнанието, съзнанието или самосъзнанието. Вие може да сте подпушени в една от тия три области. Какво трябва да правите тогава? Ще се вдълбочите дълбоко в себе си и ще се запитате, защо се нервирам, защо не мога да търпя. Ще се стремите да си дадете един искрен отговор, като пред Бога, и само така ще примахнете причината, която ви дразни, безпокои. Сега ще ви изнеса два психологически противоположни момента. Представете си, че някое лице ви е обидило кръвно и вие казвате, аз никога не мога да простя на това лице. Обаче, вие като ученик имате нужда от 10 000 лев. Търсите някой да ви помогне, да ви услужи с тия пари. Отивате при един ваш приятел. Искате да ви помогне, но той казва, нямам, много съжалявам. Отивате при втори. Трети. Всичките си повдигат раменети и казват, нямаме. Всеки казва, бих желал да ти помогна, но... Да кажем, че лицето, което ви е обидело, е единственото, което може да ви услужи. Готово е да ви даде 10 000 лева. Този човек казва, нека дойде при мен, аз ще му услужа. Вие казвате, не, не отивам при него. Вие се намирате пред една дилема. Как ще постъпите? Вашата чест е ангажирана с тия 10 000 лева, една неприятност. От друга страна, трябва да отидете при лицето, което ви е нанесло обидата. Втора неприятност. Коя от двете ще изберете? Като дойде по-голямата мъчнотия, вие ще забравите вашата обида. Нуждата от 10 000 лева ще заличи обидата ви. И вие ще кажете, Хайде, аз ще му простя. Ще забравя обидата. Той става живот. Това е един остен, който природата употребява против своенравните хора. Тя ни впрегне в хомота и казва, Право в браздата ще караш. Вземе остена, стена, мощните с него и ти тръгваш право в браздата. Нищо повече. Ще ви задам въпроса. В какво седи достоинството на човек? Как бихте отговорили на този въпрос? Достоинството на един слуга седи в това, да изпълнява добре работата, която му е дадена. Достоинството на един ученик седи в това, да учи уроците си добре. Достоинството на един проповедник седи в това, да проповядва добре. Достоинството на един писател седи в това, да пише по възможност най-хубави неща. Достоинството на един лекар Седи в това далекува, според най-добрите методи. Питам, ами вашето достоинство като ученици, в какво седи? В приложението на окултните закони в живота си. Ако не приложите тия правила в живота си, всичко е безполезно. Ако е за знания, вие имате такива. Вие имате знания и по физика, и по химия, и по астрономия, и по история, по всички науки изобщо. Но едно нещо ви липсва. Не знаете как да прилагате окултните закони при разните условия на живота. Следователно, щом ви дойде някоя мъчнотия в живота, каквато и тя, кажете си, аз зная. Има един духовен път. Има възможност за разрешение на тази задача. Тя не е една от най-големите, напротив, тя е една от най-малките мъчнотии за мен. И действително така е. Най-големите мъчнотии в живота се дават на най-великите хора. А вие още не минавате за велики хора. Тъй, защото вашите мъчнотии са едни от най-малките в света и като тъй вие можете да се справите с тях. Чувам някои от вас да казват Аз искам да бъда добър. Вие можете да бъдете добри моментално. За да бъде човек добър не се изисква нито един час време, а даже нито една минута. То е извън времето и пространството. Всички хора, които стават добри, те стават такива в един момент. То е състояние на съзнанието, което зависи от интензивността на неговата светлина. Проблесни ли веднъж светлината в съзнанието, всички оттайки от него моментално изчезват. И в писанието се казва Човек може да се новороди. За този момент на съзнанието именно се говори. То е един кратковременен момент. Изведнъж може да станете добри и изведнъж можете да станете лоши. Представете се сега, че имате едно прекрасно разположение на духа. Но... Иде при вас една ваша другарка, към която не храните добри чувства. Какво ще направите? Ще си кажете, днес ли намери да дойде? И след като тя се удалечи от вас, вие изгубвате всичкото разположение на духа си. Защо? Оде знае тази ваша другарка, че вие сте неразположени към нея. Знаете ли онзи за анекдот за Диогена, в който се разправя подобно нещо? Диоген, като бил на 82 годишна възраст, един ден решава да се отдалечи на самота някъде, като си казва «Толкова години прекарах между хората, работих и се занимавах все с тях, този ден ще посветя само за себе си». Отдалечава се от хората. Сяда на сянка под една круша и почва да си мечтае. Колко прекрасен е животът! Колко хубаво е всичко това, което вековете са създали! Но ето, към обяд идва един селянин при него за някакъв съвет. Диоген, като го видял, понамръщил се малко, дал му съвет, как къвто трябвало, и после си казал... Ей, Диогене, ти препоръчваш на хората търпение и спокойствие, а сам в този момент не издържа. Ти се отдели тук под крушата на сянка, за да бъдеш самота, но какво е виновен този селенин? Отде, знае той, че не искаш днес гости. Искаш ли, като се сърдиш така, да изгубиш това, което се спечелил през тия 82 години? Не, не, не ти трябва да се сърдиш на хората, когато идват при теб. Сега аз ви питам, вие имате ли право да се сърдите на вашите мъчнотии? Нямате право. Мъчнотиите, това са гости. Това са селените, които ви намират и когато сте седнали под крушата на сянка. Мъчнотиите са живи. Някой мъчнотия ви вижда, че седите под крушата на сянка. Отправя се към вас като този селенин и си казва Този човек там е философ, няма работа. Аз ще отида при него да разреши мъчнотията ми. А вие кипвате и казвате Несли намери този човек да дойде при мен? Тък му имах едно поетическо, вдъхновено разположение. Щях да открия нещо... Но работата ми се развали. Не, вие не трябва да разсъждавате така. Тия резки енергии, тия резки прояви, които имате по някой път ви карат да казвате, ще пропадна в тази работа. Не мога да устоя. Този път не е за мен. Той е за по-способните, за по -умните. Аз имам толкова слабости. И вие започвате да си правите известни оговорки. Не. Кажете си правото. Аз искам да следвам този път. Или не искам да следвам. Искрене трябва да бъдете към себе си. Защото вие трябва да знаете, че причината не е вън от вас. Тя е вътре в вас. Аз говоря това нещо на вас, учениците които искате да използвате живота си разумно. Трябва да знаете, че щастието, което търсите, се намира най-първо във вашия ум, после във вашето сърце, а след това и във вашата воля. От хармоничното съчетание на тия три сили в живота ви, зависи и вашето щастие. Сега аз не говоря за тъгите, за скърбите, които вие изживявате. Често някои от вас изпадат в меланхолични състояния и ви дохожда мисълта да се самоубиете, да се отровите или да се хвърлите от някоя скала висока около 500 метра. Щом имате такова желание да се хвърлите от скалата и да умрете, направете това нещо съзнателно. Как? Как? Качете се на един камък 3 метра висок и скочете от него. После на друг по-голям, около 5 метра. И тъй качвайте се последователно на все по-голям и по-голям камък, докато достигнете до камък с височина 10 метра. Опитайте се да скочите оттам. Наблюдавайте какво ще преживеете при този опит. При този опит вие ще си кажете, аз разреших вече въпроса. Няма какво да се самоубивам. А така вие действате много бързо. Дойдете до някоя спънка в живота си и току изведнъж кажете, аз ще се самоубия. Да се самоубиеш, това е най-големия опит, към който ще пристъпиш. Първо ти ще направиш най малкия опит. И постепенно ще вървиш към по-големите. Друг някой казва: Аз искам да се самоубия, ще си тегля един куршум. Казвам: Почакай, направи по-малкият опит. Вземи една игла, будния 1 сантиметр в кожата си и виж, ще ти боли ли. След това будния 2 см. И пак следи какво ще усетиш и как ще вземеш да разсъждаваш. Опити трябва да правите. Дойде ли ви някоя мисъл за самоубийство? Вземете една игла и ще видите, че още преди да я забиете, не е в тялото си, всички мрачни мисли и желания за самоубийство ще изчезнат и вие ще си кажете Не, не трябва да се самоубивам. Животът е сериозно нещо. Следователно, дойде ли някоя отрицателна мисъл у вас? Не се старайте да я изпъдите от себе си. Поразгледайте я. поразговаряйте се с нея. Попитайте я, как дойде при мен. Нямаш ли баща, майка, роднини? Интересуват ли се във вашия свят от мен? Кой ти даде моя адрес? Този разговор е един от методите за превръщане на енергиите. Като се поразговорите с тази отрицателна мисъл, ще почувствате едно постепенно вътрешно отихване в себе си, докато най-после и кажете «Аз изменям своето мнение за теб». Всичките представиха лоша като мен – но сега виждам, че си толкова нещасна, колкото и аз съм нещастен. И тази отрицателна мисъл ще ви отговори. Понеже и ти си нещастен като мен, никаква пакост няма да ти направи. Всичко това подразбира, че всяка енергия в човешкия ум трябва да се превърне и да й се даде място да се роди, и живее. Това е за което се казва на едно място в писанието – не противи се зломо. Дойде във вас лоша мисъл – дайте и място. Дойде добра мисъл – дайте и място. Превръщането на духовните енергии става по същия начин, както и физическите енергии. За да привърнете известна физическа енергия от едно състояние в друго, за да й дадете по-голяма интензивност, какво правите? Първото средство, което употребявате, е огънят. Същото нещо е и духовният свят. За сега от всинца ви се изисква повече живот, защото той носи в себе си топлина. Много от съвременните хора умират от малко живот, от малко топлина. Под думата «живот» разбирам един съзнателен живот, а не едно просто вегетиране. При съзнателния живот посоката на движението ни трябва да е строго определена. Живот без обект не е живот. Обект трябва да имате. Щом разбирате как да трансформирате вашите мрачни, отрицателни мисли, вие ще можете да помагате и на себе си, и на другите. Минеш покрай твоя сестра, ученичка. Гледаше нещо неразположено, но си казваш, какво се е нацупила тази сестра, какво е проточила носа си, защо не търпи. Да, но утре ти се нацупиш. Твоят нос се проточва. Това нацупване ходи на гости у всички. Няма човек в света, който да не се е нацупвал. Всички съвременни хора от детинството си до края на живота си все са се цупили. Дълги години ще минат, докато хората отвикнат от това цупене. Аз съм виждал учени, философи хора, които също се цупят. То е едно особено хипнотическо състояние, след което после сами се чудят на себе си как се подават на такива разположения. Тия неща са ясни за мен. Трябва да бъдат вече ясни и на вас. И когато човек е обхванат от това хипнотическо състояние, не знае какво да прави. Въпреки волята си, Върше всичко, каквото му диктува това състояние. Това става всякога, когато човек изгуби съзнанието си. Щом съзнанието му се върне, той ще разбере нещата. Колкото и да си силен, колкото силно и да плувате, влезете ли в това течение, то ще ви отнесе. Ако влезете в морето и вълните са много силни, лодката ви може да се обърне. Ето защо човек трябва да има правилно разбиране за уния сили, с които ще има да се бори. Всички мъчнотии, които срещате в живота си, са определени точно за вас. Има обаче такива мъчнотии, които се натъкват на пътя ви и вие ги поемате, но те не са ваши, те не са определени за вас. Вие сами ги предизвиквате. Как ще познаем кои мъчнотии са определени за нас? Тази мъчнотия, която е определена за вас, вие сами ще можете да я дигнете от земята. Ще е турите на гърба си и ще продължавате пътя си. А за тази мъчнотия, която не е ваша, ще се мъчите ден, два, три и повече да я вдигнете. И пак няма да успеете. Затова оставете тая мъчнотия на страна и си вървете по пътя. Мнозина от вас, за пример, седят, размишляват и си казват, как ще се оправи съвременното общество. Тази мисъл не е за вас. Тя е една мъчнотия, която не се отнася нито за младите, нито даже и за религиозните хора. Мнозина са си задавали този въпрос. Правили са опити да го разрешат, но всички безуспешно. Тази мъчнотия чака своя герой. Кой е той? Този, който ще може да дигне тази мъчнотия. Когато дойде този герой, ще дигне тази мъчнотия на гърба си и ще тръгне напред. Така ще знаете. Той, което вие може да вдигнете, той, което вие сами можете да носите, то е заради вас. В този свят всеки взима по една турба, носи я и казва «Тази турба е моята». И като ме запитват някои хора – как ще се оправи света? Аз ще им отговоря. Когато всички хора вдигнат своите турби с мъчноти, светът ще се оправи. Това разумно носене на турбите със своите мъчноти, аз наричам трансформиране на енергиите. И най-красивото нещо в живота ви, е в даден момент да можете да трансформирате едно ваше състояние. Например, вие сте недоволни нещо. Как ще трансформирате това ваше недоволство? Представете си, че сте две личности. Че у вас живеят едновременно две ганки, за пример. Едната ганка е недоволната, а другата не е. Нека втората ганка каже на първата. Ти си се нещо поразсърдила, но чакай, аз ще ти изпея нещо. Като изпее една, две, три песни, нека я попита после. Сега доволна ли си от мене? Тя ще й каже. Какво си се развеселила, размяла, Бъди малко по-сериозна. Не ти прилича да се държиш така. Първата ганка е още сериозна, недоволна и си казва, аз трябва да бъда сериозна, защото и животът е сериозен. Строг. Втората ганка ще си каже, аз пък не мога да бъда сериозна. Ще се посмея, ще си повеселя и ще взема половината от твоите страдания. Нека след това тази весела ганка да цитира един стих от писанието на сърдитата ганка. Или да й прочете едно стихотворение и да й каже след това — Слушай, Ганки, ти си добра, моя сестрица. Аз ти обичам. Хайде да си попеем заедно. Тогава тази сърдита Ганка ще каже — Така ли? Много добре. Аз ей сега ще се развеселя. Ако някой слуша отвън, че се разговаряш със себе си, ще каже на този човек дъската му трябва да е мръднала. Ами, не е ли мръднала дъската на този човек, който е много сериозен? Какво означава мръдването на някоя дъска? Чудни са хората, когато говорят за мръдване на дъски. Че това не е никаква философия. Ако вие затворите в един съндък някой умрял човек, той ще мърда ли? Няма да мърда. Ако пък затворите един жив човек в този съндък, ще мърда ли? Ще мърда. Тогава кое от двете неща е по-добро? Да мърда човек, разбира се. Значи, като кажем, че някому мръднала дъската, подразбирам, че вътре има жив човек. Ето истинското разсъждение по този въпрос. Щом ти мръдне дъската, кажи си. Ганке, аз много се радвам, че ти е мръднала дъската. Това показва, че си жива. Съвременните хора са изопачили едно истинско положение в живота и казват, дъската на този човек е мръднала. Мърда ли ти дъската? Радвай се. Жив си. Не ти ли мърда дъската? Тогава да се опасяваш. Хората считат, че някой човек е положителен, че някоя работа е сигурна, когато дъските не се емъртят. Използвайте всички ваши състояния като живи уроци, като живи опити. Дойдеш в едно интензивно състояние, възбудиш се, кажи си, колко съм енергичен днес, мога да върша работа. Ученичка си, разгневила се се нещо. Вземи метлата и си кажи, браво Ганке, колко си спретната, как хубаво метеш, много те харесвам, като тебе няма друга. Ела ми и втори път на гости. Това е практически начин за трансформиране на енергията. По този начин вие ще можете да учите по-добре, защото еднообразието убива човека. Ако човек съсредоточава ума си все към една и съща посока, мозъчната му енергия отслабва и остава в застой, а природата не обича еднообразието. И тъй, с веселото си разположение, вие без да знаете, ще принесете деятелността си нагоре, към вашите духовни центрове. Веселостта е качество от духовен характер. Само високо духовните хора, само разумните хора могат да бъдат весели. Писанието си казва, да се весели Господ в своите дела. И Господ се весели. Затова аз ви препоръчвам веселостта като един от най-ефикасните средства за ликуване на много ваши недъси. Не дъзите ви, ще дойдат, ще се проявят, а с веселостта си не само ще се лекувате, но ще дадете един тласък на ума, сърцето и волята си към по-интензивна деятелност. За това ви давам веселостта на Ганка за пример. Дали ния е случай Ганка е образец, коефициент за всички други. Не всички хора обаче са весели. Някои хора са весели по естество, затова могат лесно да се лекуват. От други, центърът на веселието е много слабо развит. Те са песимистични по натура и затова виждат само мрачното в живота. Не. Живота има толкова много хубости, красоти и облаги, които той трябва да види. Та ще трансформирате мъчнотиите, които идват в живота ви. Няма да гледате на мрачната, на тъмната страна в живота. Често някои от вас казват, може да се повредя от много учене. Окултната история не помни нито един случай, записан в нейните анали, дето някой човек да е полудял от много учене. Хората... Не полудяват от много учение. Но това, което разваля живота на хората, са безполезните тревоги. Не обаче и унази чиста, ясна мисъл. Чистата мисъл уекчава мозъка. Уекчава цялата нервна система. Затова аз бих ви препоръчал. Мислете интензивно. Но не се тревожете. Не говори за мисъл, свързана с страх. Такава мисъл съдържа отрова в себе си. Следователно, щом имате една малка спънка в живота си, създайте мислено на мястото й по голяма По това аз ще ви дам ред упражнения за каляване на волята ви. Какво разбирате под думата «калена воля»? Калено желязо, за пример, е това, което първоначално е било меко и после е, чрез нагряване на огън и потапен студен вода, изведнъж се втвърдява. По аналогия на това, ние разсъждаваме така. Всички тела изобщо, както и всички меки тела специално, съдържат в себе си скрита топлина. Това показва, че те са минали през огъня, но не и през водата. Добре, желязото, което е калено и притежава голяма твърдост, с какво ще можем да му придадем и друго качество? А именно да бъде пак калено, но да е гъвкаво, да не се чупи. Тогава казвам, ако в човешката воля се вложи повече електрическа енергия. Тя става силна, но крехка. Такава воля, макар че не е слаба, като той да срещу нея повече мъчноти и с по-голяма сила, отколкото тя може да издържи, щуква се. Ето защо на човешката воля трябва да се придаде един важен елемент. МЕКОТА Аз считам мекотата в човешката воля за едно от качествата на разумния човек. Само разумният човек може да бъде мек. Той съдържа повече магнетизъм в себе си. Какъв метод ще прилагате срещу мъчнотиите в живота? Допуснете, че имате една отвесна гладка площ, която се бомбардира от неприятеля. В това положение тя ще претърпи големи повреди. Ако същата площ е в хоризонтално положение и също така гранатите я обстрелват, и в това положение тя ще претърпи големи повреди. Но ако направим тази площ корубеста, гранатите ще падат наклонено върху нея и няма да предизвикват такива повреди. В такова състояние трябва да бъдем и ние, за да се справяме разумно с мощнотиите в живота. Какво означава корубестото състояние? То означава магнетичното състояние у човека. Ето защо ние трябва да направим плоскостта на нашето съзнание, корубеста, за да може противодействащата сила... Обстрелванията да не му причиняват никаква вреда. Лъчът на не трябва да образува прав ъгъл с плоскостта. Вие трябва да проучвате този закон добре. Щом срещнете една мъчнотия, която се отправя върху площта на вашето съзнание и образува с него ъгъл равен на 90 градуса или прав ъгъл, вие ще се справите много мъчно с нея. Тя ще произведе във вас взрив, експлозия. При тия условия тази мъчнотия представлява една психическа бомба. За да избегнете тия експлози, вие така трябва да огъвате площа на вашето съзнание, че с посоката, от която иде мъчнотията, да се образува ъгъл, равен на 30-35 градуса. Само по този начин може да се образува едно отклонение, едно отблъскване на силите, които биха причинили тези големи повреди. Това може да направи всеки от вас. Вземете следния прост пример, който се случва често между учениците. Вие дължите на някой ваш приятел пари, които няколко пъти сте обещавали да върнете, но не устоявате на обещанието си. Най-после той решава да ви набие и един ден влиза в стаята ви. Какво ще направите в този момент? Ще посрещнете този ваш приятел и ще му кажете Приятелю, не се безпокой, аз ще ти върна парите заедно с припадащите им се лихви и всички други загуби, които съм ти причинил. Кажете ли така? Въпросът веднага се изглажда и приятелят ви е 50 на 100 обезоръжен. И тъй, да се справи човек със себе си, да се справи със силите, които са вложени в него, това е най-трудното нещо в света. То е дълбока наука. Та първото важно нещо е да проучвате естеството си с вложените в него сили още от миналите си съществувания. Всичко това, което ви говорих за мъчнотиите, трябва да прилагате разумно. Прочети се резюме от темата Економия и пестиливост. Френологически разгледан, човека, о когато любостежанието е силно развито, че минава границата и у когото обичата към живота е също силно развита, заражда се в него чувството на пестиливост. Тоест, голяма любов към парите и този човек започва да пести. А онзи човек, който економисва, всякога има предвид да употреби економисането за някаква по-виша цел. Например, той ще економиса пари от облеклото си, от някои нужди, за да може да си купи книги. Само разумният човек може да економис. Той е същевременно и пистелив, но тази пистеливост е под контрола на ума. В разумният човек изкуството на пистеливост не е силно развито. Той писти за доставяне необходимите средства за неговото саморазвитие и саморсъвършенстване. Пистеливият човек пък писти пари за самото богатство. Има някои стари баби, на които, като дадеш пари, ще ги вържат в девет възела. Спестяват ги. Преди години дойде при мен един човек. Извади една голяма кесия и почна да я развърта много на беше. След той, отвори устата й, бръкна вътре, извади друга една кесия. Гледам го, отвори и нейната оста, бръкна вътре, извади и още една по-малка кисия, много хубаво направена. Отвори и нея, бръкна вътре и ръката му започна да трепери. Извади една монета и пак започна да завърта кисията. Този човек отвън още се познава, че е пестилив. Като скрива парите си в три кисии, и ги върже в пазвата си, счита, че това е едно сигурно средство да ги запази. И дето мръдне, скоро ръката си около парите, никой не може да го обере. Икономистът все економисва и все не му достига средства. Той не е богат човек. Даже и дългове има. И забележете, съвременните европейски народи, които се занимават с пари, Потънали са в дългове. И България също. С пари се занимава, все економизва, а души е потънала в дългове. Българите не са пистеливи. В тях има развито чувството на економия, но не разумна економия. За следващия път ще пишете върху тема номер 17. Произход на глаголните форми. Не се плашете от тази тема. Тя ви се дава като задача. Ще мислите върху това как се е появил глаголът и по какъв път е минал, докато стигне до тия форми, в които го срещаме. Върху този въпрос може да напишете цяла теза, но вие ще пишете малко. Тази тема е доста трудна. Човек ли е създал глаголите, или те са съществували преди това. Те са съществували преди човека. Писанието казва, преди да е говорил човек, Господ е говорил. Значи, човешките глаголи са произлезли от божествените. Човешкият глагол е само едно трансформиране на Божествения. По аналогия на горния въпрос ще ви запитам. Окото ли е създало по-рано или зрението? Зрението съществувало по-рано от окото. Значи зрението е създало окото. Между съвременните учения има един спор. Как се е появило окото? Има черви без очи, които виждат обаче светлината. Това показва че зрението е съществувало по-рано от окото и после се е създал органа на зрението. Тогава, според вас, как ще класифицирате глаголните форми? Към коя област принадлежат? Дали към областта на ума, сърцето, душата или духа? Към областта на духа? Значи разумното в човека говори. Тайна молитва Само светлия път на мъдростта води към истината. Тя постоянно не весели. Лекцията е изнесена от учителя на 27 януари 1924 година град София.